Розділ двадцять другий люба мамо, пробач, що я давно не виходив на зв'язок. Ми ледве не цілодобово працюємо з китайськими партнерами. Тож через різницю часових поясів мені часто доводиться не спати ночами. Якщо тобі здалося, що я трохи виснажений, то це тому, що так воно і є. Я отримав бонус, було дуже приємно. Я надіслав частину Джорджині, щоб вона змогла купити собі машину, про котру мріяла. Але за останні декілька тижнів я усвідомив, що мені тут уже не так подобається. Не те, щоб мені не підходив стиль життя, ти ж знаєш, я ніколи не коли не боявся важкої праці. Я просто дуже сумую за Англією, сумую за гумором, сумую за нашими недільними обідами, сумую за англійськими акцентами, принаймні не фальшивими. Ти не повіриш, скільки людей тут змінюється, просто як її величність. Мені подобається ця можливість літати до Парижа, Барселони чи Рима на вихідні. Усі їдуть сюди працювати, це неймовірно втомлює. Неважливо, де ти в Нанатакині чи Мангетені, усюди одні ті самі обличчя. Я знаю, ти вважаєш, що в мене також типова зовнішність, але це вже смішно. Худоляві блондинки в однаковій одежі і всі ходять на пілатес. То ось у чому річ. Ти пам'ятаєш група мого старого друга з Черчеля? Він каже, що в його фірмі з'явились вакансії. Через кілька тижнів його бос прилетить до Америки. Він хоче зі мною зустрітися. Якщо все пройде успішно, то, можливо, я повернусь раніше, аніж ти думаєш. Мені дуже подобається в Нью-Йорку, але на все свій час. І я думаю, мій час покидати це місто настав. Люблю. віл, Цілую. Наступні декілька днів я телефонувала щодо численних вакансій, котрі значно «на країх слісті», але нібито мила жінка, яка пропонувала роботу няні, поклала слухавку, почувши, що в мене немає рекомендацій. А вакансії офіціанти розбирали, перш ніж я встигала додзвонитися. Посада консультанта в магазині взуття була й досі доступною, але чоловік, із котрим я розмовляла, сказав, що через відсутність досвіду роботи у продажах моя зарплатня буде нижчою на 2 долари на годину. І я підрахувала, що мені цього навіть на метро не вистачатиме. Ранки я проводила у кав'яр. Дні в бібліотеці на Вашингтон-Гайць. Там було тепло і затишно, і за винятком того одного охоронця на мене там не дивились, так? Не я от-от заспіваюсь п'яно чи то помочусь у кутку. Раз на кілька днів я зустрічалася з Джошем, і ми їли локшину. Я розповідала про свої успіхи з пошуку роботи і намагалась ігнорувати те, що поруч із його бездоганними костюмами я почувалася замурзаною невдахою». «Усе буде добре, Луїзо, тільки не здавайся», – казав він і цілував мене на прощання. немов ми вже домовилися бути хлопцем та дівчиною. Я про це багато не думала, враховуючи інші всі проблеми, котрі треба було якось розв'язувати, а тому вирішила відкласти це питання на безрік. Крім того, від нього приємно плахало м'ятою. Я більше не могла залишатися у Натана. Минулого ранку я прокинулася і відчула його величезну руку на собі. І щось тверде, що впирається мені у поперек. Мабуть, стіна з подушок зруйнувалася у вісні, перетворившись на хаотичну купу біля наших ніг. Я застигла, намагаючись непомітно вивернутися з його обіймів, Але він розплющив очі, поглянув на мене, а потім скочив з ліжка, не мов його вжалили, і притиснув подушку до паху. «Подругу, я не хотів, я навіть не думав». «Гадки немає, що ти маєш на увазі», – перебила я, натягуючи толстовку собі на голову. «Я не хотіла дивитись на нього, щоб випадково не побачити». Чоловік стрибав з ноги на ногу. «Я просто… я не усвідомлював, що…» «Ой, подругу, боже! Усе добре, я все одно вже мала вставати». Я втекла від цієї розмови, сховавшись у крихітній ванні на 10 хвилин. Мої щоки палали, поки я слухала, як він лаючись одягається. Коли я вийшла, його вже не було. І в чому сенс намагатись затриматись тут? Я більше не можу спати у Натана. Максимум одну чи дві ночі. Здавалося, що тут мені точно нічого не світить. Знайти якось альтернативу колишній роботі просто неможливо. А тому довелося б працювати за копійки, ділити якусь кімнату з іншими емігрантами, тарганами і блащицями. Якщо я повернусь додому, там я зможу спати на своєму дивані. Можливо, Трін та Едді настільки сп'яніють одне від одного, що захочуть жити разом, і я зможу отримати свою квартиру назад. Я намагалась не думати про те, як це буде – порожні кімнати квартири, у котрі я провела стільки часу півроку тому, не кажучи вже про те, як близько вона розташована до місця роботи Сема. Кожна сирена за вікном нагадуватиме мені про те, що я втратила. Пішов дощ, та я зупинилась біля будівлі і поглянула на вікна гопників з-під своєї вовняної шапки. У кімнатах горіло світло, хоча Натан казав, що вони вирушать на якусь урочисту подію. Для них життя тривало, немов мене ніколи не було. Можливо, зараз там пилососить Іларія і буркотить собі під носа через те, що та знову розкидала свої журнали по всьому дивану. Гопніки і це місто проживали мене і виплюнули. Незважаючи на всі її теплі слова, Агнес відкинула мене, як ящерка скидає свою шкіру, і навіть не озирнулася. Я сердито думала про те, що якби я ніколи не приїздила сюди, то може і у мене досі був би дім. І робота. Якби я ніколи не приїздила сюди, у мене й досі був би сем. Від цих думок у мене ще більше погіршився настрій. І я, згорбивши плечі і засунувши змерзлі руки у кишені, приготувалася вирушати до свого тимчасового житла, до кімнати, в яку мені доводиться пробиратися потайки, до ліжка, яке мені доводиться ділити з людиною, котра боїться мене торкатися. Моє життя перетворилось на безглуздий, зациклений, несмішний жарт. «Я потерла очі, відчувши холодний дощ на своїй шкірі. Я вирішила, що цієї ж ночі забронюю собі квиток і полечу додому найпершим доступним рейсом. Я опаную себе і почну все спочатку. Насправді у мене й вибору не було. На все свій час. Саме тоді я помітила Діна Мартіна. Він стояв на килимку під навісом, що вів до будівлі, без свого пальта». Пес озирався довкола, немов не міг вирішити, куди йти далі. Вдивляючись у вікна вестибюля, я підкралась трохи ближче і помітила, що охоронець зайнятий сортуванням якихось пакунків і не помічає собаку. Місіс Девід не було видно. Я стрімко кинулась до пса, нахилилась, схопила його, перш ніж він встиг зрозуміти, що відбувається. Тримаючи його тільце на витягнутих руках, я побігла до службових сходів і кивнувши пертьє, понесла його до хазяйки. Звісно, у мене була вагома причина вриватись до будівлі, але опинившись у коридорі гопніків, я відчула певний страх. Що як вони несподівано повернуться додому, побачать мене і містер гопнік вирішить, що я щось задумала? Може він звинуватить мене у незаконному проникненні на приватну власність? Хіба коридор вважається приватною власністю? Ці запитання джищали в моїй голові, поки Дін Мартін люто корчився і клацав щелепами у моїх руках. «Місіс Девід?» – тихо покликала я, озираючись довкола. Її двері були знову відчинені, тож я увійшла всередину і запитала гучніше. «Місіс Девід! Ваш пес знову втік на вулицю!» Я почула рев телевізора в кінці коридору зробила ще декілька кроків. «Місіс Девід!» Так і не отримавши відповіді, я тихо зачинила за собою двері, відпустила Діна Мартіна на підлогу, радіючи, що мені більше не треба його втримувати. Він відразу ж кинувся до вітальні. «Місіс Девід?» Спочатку я помітила її ногу, що стирчала з-за крісла. Мені знадобилось декілька секунд, щоб зрозуміти картину перед собою. Тоді я оббігла крісло і кинулась на підлогу, притулившись вухом до її рота. «Місіс Девід!» – покликала я. Ви мене чуєте? Вона дихала, але її обличчя було синьо білим, як мармур. У мене промайнула думка. Як довго вона так лежить? Місіс Девід, прокидайтеся! Ой, матінко, прокидайтеся! Я обігла квартиру в пошуках телефона. Він був у коридорі. Лежав на столі разом із декількома телефонними книжками. Я набрала 911 і описала ситуацію. Я вже вислала бригаду мем. Відповів голос. «Ви можете залишитись з пацієнткою і впустити їх?» «Так, так, так, але вона дуже стара і тендітна, усе виглядає так, ніби їй геть зле. Прошу, приїжджайте якомога швидше». Я побігла і взяла ковдро з її ліжка, потім вкрила стару, намагаючись пригадати, що мені казав Сем про те, як доглядати літніх пацієнтів. Одним із найбільших ризиків було переохолодження від довгого лежання на підлозі. Жінка була геть холодною, навіть незважаючи на центральне опалення, що працювало повним ходом. Я сіла на підлогу перед із нею, взяла її крижану руку і стала погладжувати, щоб дати зрозуміти, що вона не сама. Раптом у мене зблиснула дивна думка. Якщо вона помре, вони стануть звинувачувати мене? Містер Гопнік точно підтвердить, що я злочинниця. На секунду я навіть замислилася над тим, щоб утекти. Але я б не змогла покинути її просто так. Поки дивні думки вирували в моїй голові, вона розплющила одне око. Місіс Девіт? Жінка моргнула, немов намагаючись пригадати, що сталося. Це Луїза з квартири навпроти. У вас щось болить? Я не знаю моє, моє зап'ястя, тихо мовила вона. Швидка допомога вже їде, усе буде добре, вам скоро допоможуть. Жінка байдуже поглянула на мене, немов намагаючись зібрати воєдино те, хто я є, що кажу і чи є у тому всьому сенс. Тоді її брови насупилися. Де він? «Дін Мартін! Де мій песик?» Я оглянула кімнату. Дрібний собака сидів у кутку і шумно досліджував власні геніталії. Він підвів погляд, коли почув своє ім'я, підскочив на ноги. «Он де він? З ним усе гаразд!» Жінка з полегшенням заплющила очі. «Ти доглянеш його, якщо мені доведеться поїхати до лікарні? Мені точно треба туди їхати?» «Так, і звісно я його догляну». У моїй спальні є папка із грішми. Заплати їм, скільки скажуть, на моїй тумбочці. Без проблем, ми все зробимо. Я взяла жінку за руки, і поки Дін Мартін з острахом зиркав на мене з порога, що ж, на мене й на камін, ми мовчки чекали приїзду санітарів. Я поїхала до лікарні разом із Місіс Девід, залишивши Діна Мартіна у квартирі, бо його не дозволили взяти до машини швидкої. Коли всі документи було підписано, а жінку поклали до лікарні, я вирушила до лавері, переконавши її, що обов'язково догляну собаку. Я повернуся вранці, щоб розповісти їй, як у нього справи. Її крихітні блакитні очі наповнені сльозами, поки вона хриплим голосом дала мені всі інструкції щодо його харчування, прогулянок, того, що він любить і не любить, і всього іншого, аж поки фельдшер не зробив їй зауваження, що їй потрібен відпочинок. Я сіла на метро і повернулась на п'яту авеню, до смерті втомлена та водночас збуджена від адреналіну. Я увійшла до квартири, відчинивши двері ключами, що їх дала мені місіс Девід. Дін Мартін чекав у коридорі, з підозрою розставивши товсті ніжки. Доброго вечора, юначе. Чи не бажаєте повечеряти? мовила я, немов ми з ним старі друзі, і він геть не хоче відгризти в мене шматок ноги. Удавано впевненою ходою я вирішила на кухню. Спробувала розшифрувати інструкції щодо кількості вареної курки, котрі сама нашкрябала на тильній стороні своєї долоні. Я наклала їжі йому в тарілку, ногою штовхнула її до пса. «Ось, тримай, насолоджуйся». Він витріщився на мене своїми опуклими очима, похмурими й сердитими, що ховалися під занепокоєно зморщеним лобом. «Їжа! Ням-ням!» і досі дивиться. «Не голодний? Га?» – запитала я. Обережно понад стінкою я вийшла з кухні. Мені потрібно було вирішити, де саме я спатиму. Квартира «Місіс Девід була приблизно вдвічі менша за квартиру гопніків, але все ж досить велика – у ній була величезна вітальня з панорамними вікнами, що виходила на центральний парк. В інтер'єрі переважала бронза і димчасте скло, що стилем вже нагадувало студію 54. Була і більш традиційна їдальня, набита антикваріатом, котрим, судячи з того шару пилу, ніхто давно не користувався. А також ламінована кухня, підсобне приміщення, чотири спальні, включаючи головну, у котрій була ванна і велика градеробна. Ванні кімнати були старіші, аніж у гопників, і де-неде сочилися струмками води. Із мовчазною пошаною я обійшла квартиру, як буває в тих випадках, коли ти сам залишаєшся вдома у людини, котру ти не дуже добре знаєш. Опинившись у головній спальні, я затамувала дух. Вона була повна одягу, що висів на вішаках акуратно вкритих пластиковими чохлами. Гардеробна кімната вирізнялась різноманіттям кольорів і тканин, які підкреслювали вгорі та внизу полиці з купами сумочок, капелюхів, у коробках та взуттях. Я повільно обійшла її по периметру, торкаючись кінчиками пальців усіх матеріалів і час від часу зупиняючись на секунду, аби трохи краще роздивитись те чи інше вбрання. І це було не все. Поки дрібний моб підозріло переслідував мене, я зайшла до двох інших кімнат і знайшла ще більше одягу в шафах. Цілі ряди суконь, брючних костюмів, пальт і навіть боа. Там були етикетки від Givenchy, Біба, Геррус, Мензіс і туфлі від Саксу та Chanel. У її гардеробі я побачила і бренди, про котрі ніколи не чула. Французький, італійський, навіть російський. Увесь цей одяг нагадував про різні епохи – Акуратні костюми вільного крою у стилі Кеннеді, широкі кафтани, піджаки з загостреними плечима. Я зазирнула до кожної коробки з капелюхами тюрбанами, величезними темними окулярами в роговій оправі і ніжними нитками перлів. Усі коробки стояли в хаотичному порядку, тож я просто відкривала їх одна за одною. Розгортала м'який папір і з захватом роздивлялись тканини, викрійки і принти, вдихаючи затх Аромат старих парфумів. На верхній полиці, аж під стелею, я побачила старі риси, дизайнів, обкладинки журналів із 50-х та 60-х із осяйними худорявими моделями, психоделічних сукнях незвичайної форми, чи неймовірно коротких спортивних сукнях. Провівши там, мабуть, цілу годину, я зрештою усвідомила, що так і не знайшла ліжка для себе. Діставшись з четвертої спальні, під купою одягу я побачила його. Вузьке односпальне ліжечко, мабуть, іще з п'ятдесятих, з великим дерев'яним узголів'ям, а також підходящий комод і шафу. і ще чотири стіки з вішаками. Я таке бачила тільки у примірювальних. Та коробки і коробки аксесуарів, біжутерії, ременів, шарфів. Я обережно звільнила ліжко від одягу і лягла, відчувши, як піді мною миттєво прогнувся старий матрац. Але мені було все одно – Власне, я погодилася б спати і в гардеробні. Уперше, за багато днів я геть забула про депресію. Принаймні, на один вечір я потрапила до країни чудес. Наступного ранку я погодувала і вигуляла Діна Мартіна, намагаючись не звертати увагу на те, як підозріла він зиркав на мене усю прогулянку 5 авеню. А потім поїхала до лікарні, де спробувала переконати місіс Девід у тому, що з її дитятком усе гаразд. Я вирішила, що мабуть не казати моїй про те, що єдиним способом примусити мопса поїсти було натерти пармезану йому на сніданок. Приїхавши до лікарні, я була рада побачити її куди більш рум'яною, хоча й без звичного макіяжу та зачіски. Жінка дійсно зламала зап'ястя і їй призначили операцію, після котрої їй доведеться провести у лікарні ще цілий тиждень. Як сказали лікарі, у неї багато ускладнювальних факторів. Виявивши, що я не член її родини, лікарі відмовились надавати більш детальною інформацію. Ти зможеш доглянути Діна Мартіна? Тривожно запитала вона: "Здавалося, крім нього у жінки більше не було турбот. Можливо, тобі дозволять навідувати його вдень, або ж Ашок зможе виходити з ним на прогулянки. Йому ж буде страшенно самотньо, він ще ніколи не залишався без мене". Я подумала, наскільки розумним рішенням є розповісти їй правду. Останнім часом правда була нечастим гостем у нашому домі. "Місіс Девід", почала я. «Я маю вам дещо сказати. Я... я більше не працюю на гопніків. Вони мене звільнили». Вона злегка поворушила головою і вимовила слово, не наче їй до того. «Звільнили?» Я проковтнула слину. Вони вирішили, що я вкрала в них гроші, але запевняю вас, я цього не робила. Я вирішила розповісти вам, бо, можливо, ви тепер і не захочете від мене допомоги». Що ж, слабко мовила вона і повторила. Що ж, декілька хвилин ми просто мовчали. Жінка зводила очі, але ти не робила цього. Ні, мем, у тебе вже є інша робота. Ні, мем, але я зараз займаюсь пошуками. Жінка похватала головою. Гопник, просто телепень. Де ти зараз живеш? Я озирнулася. «Хм... Я... Що ж... Узагалі-то я живу у кімнаті Натана, але це не найкращий варіант. Ми не... Розумієте, ми не перебуваємо у романтичних стосунках, і, очевидно, гопніки про це не знають. Що ж, звучить так, ніби така угода має підійти на мобом. Ти доглянеш мого собаку і, можливо, продовжиш шукати роботу з мого боку коридору, поки я не повернусь додому». Місіс Девід, я була б дуже рада допомогти. Я була не в змозі приховати усмішку. Звісно, тепер тобі доведеться доглядати його краще, аніж раніше. Я дам тобі ще інструкції Бідолашний песик, мабуть, геть нічого не розумієте. Я зроблю все, що схажете. Крім того, я хочу, щоб ти приходила кожного дня і розповідала, як у нього справи. Це дуже важливо. Звісно. Коли ми дійшли цього висновку, старенька нібито заспокоїлась. Вона заплющила очі. «Немає більшого дурня, аніж старий дурень», – пробурмотіла вона. «Я не розуміла, кого саме вона мала на увазі – містера Гопніка, себе чи когось іншого, а тому мовчки дочекалась, поки вона засне, і вирушила назад до квартири». Увесь наступний тиждень я присвятила себе догляду за лупооким, підозрілим шестирічним мопсом. Ми гуляли по чотири рази на день. Я терла пармезан йому на сніданки, і вже через кілька днів він перестав вороже дивитись на мене з іншого кінця кімнати, насупивши брови, чекаючи на підлість. Тепер він просто лягав поруч тихенько сопів у вісні. Я й досі трохи побоювалася його, але й жаліла також Єдина людина, котру він любив, раптом кудись зникла Тому мені просто залишалось переконувати його в тому, що вона скоро повернеться додому Крім того, було приємно знов перебувати в будівлі, не почуваючи себе злочинницею А шок, котрого не було декілька днів, слухав мою розповідь із шоком, обуренням, а потім захопленням це просто чудово, що ти знайшла його. Він міг просто втекти, і тоді її ніхто б не знайшов на підлозі. Ашок театрально здригнувся. Коли вона повернеться, я кожного дня перевірятиму, чи у неї все гаразд. Ми поглянули одне на одного. Ніщо не розізлить її більше, ніж це. Так, вона проклинатиме мене. Натон удав, що засмутився, що я полишаю його кімнату. Але з майже непристойною поспішністю допоміг мені перенести речі до квартири навпроти. Здавалося, він просто хотів переконатися, що я не передумаю. Він заніс мої сумки до коридору і озирнувся довкола. Оце так купа мотлуху, вигукнув він, побачивши вішаки з одягом. Це схоже на найбільший у світі супермаркет. Боже, не хотів би я опинитись на місці компанії з прибирання, котрій доведеться розрібати усе це, коли стара відкинеться. Я стримала усмішку. Він розповів Іларії, яка постукала до мене наступного ранку, новини про місіс Девід, і та попрохала мене відвести їй трохи мафінів, які вона спекла. Годують у цих лікарнях просто жахливо, – мовила вона, – поплескала мене по руці та одразу ж відсохнулася, перелякавшись Діна Мартіна. Часу-часу я чула, як Агнес грає на фортепіано у квартирі навпроти. Іноді це був прекрасний уривок, сповнений спокою, меланхолії, а іноді щось пристрасне і болісне. Я одразу ж пригадувала, як Місіс Девід прибігала до нас, сердито вимагала, аби шум припинився. Тепер музика обривалася без її втручання. І Агнес просто грюкала руками по клавішах. Іноді я чула їхні крики і відчайдушно намагалась переконати себе у тому, що мені не варто так переконати. Прийматись через них, що тепер вони нічого мені не зроблять. Одного разу я натикнулась на містера гопніка у вестибюлі, він спочатку мене не помітив, та все ж обернувся, щоб переконатися в тому, що мене тут не має бути. Я підвела підборіддя кивнула в бік собаки. Я допомагаю місіс Девід з діном Мартіном, мовила я, намагаючись зберігати гідність. Він поглянув на мопса, стиснув щелепи, а потім відвернувся, немов не почув мене. Майкл також поглянув на мене, а потім знову втупився у свій телефон. У п'ятницю ввечері до мене завітав Джош, прихопивши з собою їжу і пляшку вина. На ньому й досі був костюм. Він пояснив, що весь цей день працює допізна. Він із колегою змагається за підвищення, а тому проводить в офісі по 14, а то й більше годин на день. І навіть планує ходити по суботах. Він блукав квартирою, дивуючись розкішному декорові. «Що ж, догляд за собакою був однією з вакансій, про які я не міг і подумати», – зізнався він, поки Дін Мартін підозріло ходив за ним по п'ятах. Він повільно обійшов вітальню, беручи до рук попільничку зоніксу, звивезти статуетку африканської жінки і ставлячи їх на місце, пильно вдивлявся у золочені картини на стінах. «Я також не мріяла про таку роботу». Я виклала стежку з собачих смаколиків до головної спальні і зачинила там дрібного собаку, поки він не заспокоїться. «Але мене все влаштовує, справді!» «То як у тебе настрій?» «Уже краще», – мовила я, прямуючи на кухню. Я просто хотіла показати Джошеві, що можу не тільки скиглити, заливатись алкоголем і безпритульно шукати роботу. Я одяглася в чорну сукню в стилі шанель, з білим комірцем і манжетами, взула туфлі зі штучної крокодилової шкіри «Мері Джейн», а також уклала волосся в ідеальне каре. «Ну, ти виглядаєш дуже мило», – Мов він, рушивши за мною слідом, він поставив пляшку і пакет на стіл, а потім підійшов ближче і поглянув мені у вічі До того ж, ну тепер ти не безпритульна, а це завжди добре. Принаймні тимчасово. Отже, це означає, що ти зможеш затриматись тут трохи довше? Хто знає. Він був усього в декількох сантиметрах від мене. Я раптом пригадала, як зарилося обличчям його шию тиждень тому. Твої щоки пороживіли, Луїза Кларк. Мабуть тому, що ти дуже близько до мене. Хіба? Тихомовив він, підвівши брову. Він зробив крок до мене і поклав руки на стільницю по обидва боки моїх стегон. Стається, що так, мовила я, але це прозвучало як кашель. А тоді він припав губами до моїх і поцілував мене. Я відкинулася назад і заплющила очі, насолоджуючись м'ятним смаком його губ, трохи незвичним відчуттям його тіла, незнайомих рук, що торкаються мене. Я подумала, чи поцілунок із Звілом до його аварії був би схожим на цей, а потім зрозуміла, що більше ніколи не поцілую Сема. Мабуть, це не дуже правильно думати про інших чоловіків, поки цілуєш того, хто тобі справді подобається. Я трохи відсторонилася. Він зупинився і поглянув мені вічі, намагаючись прочитати мій погляд. «Пробач», – мовила я, – «усе це... усе відбувається надто швидко. Ти справді мені подобаєшся, але... Але ти тільки не розійшлася з іншим хлопцем. Семом, котрий, вочевидь, виявився повним ідіотом і негідним тебе. Джоше, Він подався чолом уперед і торкнувся мого лоба, я не відпускала його руку. «Просто все це й досі трохи складно. Пробач!» Він на секунду заплющив очі і знову поглянув на мене. «Ти б сказала мені, якби я дарма витрачав час?» – запитав він. «Ти не дарма витрачаєш час. Просто ще й двох тижнів не минуло. За ці два тижні багато що змінилося, і хто знає, де ми будемо через наступні два тижні?» «Ти сказав «ми»?» «Здається, так». Він кивнув, немов знав, що ця відповідь мала мене задовольнити. «Знаєш, – тихомов він, – у мене щодо нас є особливе відчуття, за Кларк. Я в таких речах не помиляюся». Перш ніж я встигла відповісти, він відпустив мою руку і підійшов до шафи, відчиняючи і зачиняючи шухлядки в пошуках тарілок. Коли він обернувся, його лице світилося блискучою усмішкою. «Поїмо?» Того вечора я дізналась багато нового про Джоша. Як виявилося, він виріс у Бостоні, був професіональним баскетболістом і мав напівірландського батька-бізнесмена, який примусив його покинути спортивну кар'єру, бо вважав, що це не принесе йому довготривалого доходу. Його мати, на відміну від своїх подруг, була адвокатом і працювала усе його дитинство. Тепер, коли батьки вийшли на пенсію, їм доводиться наново звикати одне до одного. Цілодобове перебування в одному просто зводили їх з розуму. У нас в родині ніхто не любить сидіти на одному місці, розумієш? Тому тато взяв на себе якусь виконавчу роль у гольф-клубі, а мама зайнялась вихованням дітей у місцевій середній школі. Вони готові на все, аби тільки не сидіти вдома і не дивитись одне на одного». У Джоша було двоє братів, старших. Один управляв автосалоном «Мерседес» поруч із «Веймонтом» в Месачусеті, а другий працював бухгалтером, як моя сестра. Вони були дуже близькі, але постійно змагалися один із одним. Він люто ненавидів своїх братів, аж поки вони не роз'їжджались по домівках, а тоді починав страшенно сумувати за ними. Мама каже, що це через те, що тепер мені вже нема з ким змагатися. Обидва брати вже були одружені і мали по двоє дітей. Зазвичай їхня родина збиралась на свята і кожного літа орендувала один і той самий будинок у Нантакені. У дитинстві він ненавидів усі ці сімейні заходи, але тепер з нетерпінням чекав тижня відпочинку з рідними. Це прекрасно, діти, відпочинок і човен, треба й тебе взяти, мов він, додаючи собі ще час і убаву. «Він говорив без задньої думки. Ця людина, вочевидь, звикла до того, що все в житті працює саме так, як хочеться їй». «На сімейну відпустку? Я думала, нью-йоркських чоловіків не цікавить перспектива серйозних стосунків». «Так, що ж, у моєму випадку це вже в минулому. Крім того, я не з Нью-Йорка». «Ця людина була ладна робити все й одразу». Він працював мільйон годин на тиждень, жадав отримати підвищення і ходив до спортзалу о 6 ранку. Він грав у бейсбол із колегами з офісу, думав про те, щоб стати волонтером у місцевій старшій школі, як і його мати. Але боявся, що з його робочим графіком у ньому не вийде викладати регулярно. Він був пронизаний американською мрією – важко працюєш, досягаєш успіху, а потім допомагаєш тим, хто цього потребує. Я намагалась не проводити постійні паралелі з Вілом. Я слухала його і водночас відчувала захоплення і виснаження. Він намалював картину майбутнього для нас – квартира у Віладжі і, можливо, за міський будинок у Гемстоні, якщо він доб'ється підвищення. Він хотів човна, він хотів дітей, він хотів рано вийти на пенсію, він хотів заробити мільйон доларів до 30 років. Під час розмови Джош активно жестикулював, розмахував паличками і постійно повторював фразу «Треба взяти тебе» або «Тобі б сподобалось» і відверто кажучи мені було приємно, що його не образила моя непоступливість. Він пішов о 10.30, бо збирався прокидатися о 5. Ми стояли в коридорі біля виходу під охороною Діна Мартіна. «То, може, зустрінемося і пообідаємо разом?» «І з цим собакою, лікарнею у тебе буде час?» «Можливо, зустрінемось якось увечері?» «Можливо, зустрінемось якось увечері?» – передражнев він. «Мені подобається твій англійський акцент». «У мене немає акценту!» – заперечила я. «Це в тебе акцент!» «А ти змушуєш мене сміятись. Мало дівчат можуть мене розсмішити». «Та ну! Тоді ти просто спілкувався не з тими дівчатами». «О, у цьому я сумніваюсь?» Він різко замовк і підвів погляд у небеса, немов намагаючись зупинити чи відмовити себе від чогось, а потім усміхнувся, визнаючи абсурдність ситуації. Двоє дорослих майже 30 років, що ніяк не можуть наважитись поцілуватись на прощання. Ця усмішка зробила все за нього. Я простягнула руку і дуже легко торкнулася його шиї, а тоді стала навшпиньки і поцілувала його. Я сказала собі, що не має жодного сенсу зациклюватись на минулому. Я сказала собі, що двох тижнів достатньо для того, щоб прийняти рішення, особливо якщо майже не бачила семи протягом останніх кількох місяців і все одно почувалися самотньою. Я сказала собі, що повинна рухатись далі. Джош не вагався, він поцілував мене у відповідь, повільно гладячи мою спину, м'яко притиснувши мене до стіни своїм тілом. Він цілував мене, і я нарешті відпустила всі думки і віддалась почуттям. Його незнайомому тілу, трохи вущому і твердішому за те, що я знала. Цей привабливий американець. Ми приголомшимо відірвались одне від одного. Якщо я не піду зараз, мов він, відступаючись назад і підвівши руку до шиї, я всміхнулась, Мабуть, моє обличчя було вкрите розмазаною помадою. «Тобі рано вставати? До завтра!» Я відчинила двері і, поцілувавши мене в щоку, він вийшов до коридору. Коли я обернулася, то побачила осудливий погляд Діна Мартіна. «Що?» – відповіла я. «Що? У мене ж більше немає хлопця!» Він гидливо опустив голову, відвернувся і пошкотильгав на кухню.